مقدمه ماتین علی الرحمت کی خدا دا موقوفن علی خدا د بحث د مقاصدنا پدی کی د فصاحت تقسیم ذکر کوي اقسام ثلاثه او دوم د بلاغت تقسيم قسمين او تا درم تعریف اقسام 300 د فصاحت بالمثال تعریف اقسام 300 د فصاحت بالمثال سلوورم تعریف نو قسمه د بلاغت بیل مثال بیا دومر تبی د بلاغت ذکر کئ د بلاغۃ الکلام بلاغۃ الکلام دا غي دوه مرتبې ذکر کئي یو اعلى يو ادنا اسفل اعلى واسفل بیا موقوفن لهي د بلاغت ذکر کئي او احتیاج فنون 300 ته احتیاج فنونی 300 ته اختلاف الاسامی په اخره کې اختلاف الاسامی په شا کې دا اخره کې دغه خلاصه اول تقسیم د فصاحت کې اقسام ثلاثه و تا اولانه سوال دا دی دي دا بحث دې نو دا صاحب د مفتاح العلوم پاخير کې ذکر کړل دي دا فنون سلاسه ذکر کې نو اخر کې داست کې ذکر کې فصاحت او بلاغت ان دا خاتمه په توګه سره کړل دي او د ذکر کړل پاول باول کې دا په ابتدا کې سره کړل دي ذکر کړل ابتدا کې ذکر کړل دي خبره پوږې نو د د مع خومنونه خلاف کړی دی او عده د فن چې اللامهسه کا کې نه خلاف کړی دی نو نوقطته دی وي ګیننی دغلطې دو فوا پهې منږ لګو او اوبااس شو د جممهورو نه چې دی چې کمونو د جمهوسه د خلافته پیتخ پې کوو ګنی نو دغهې وک کې ګنی پیتخپسه کوومون خو ناس دی ته یو داخل خارج تا، سوک داخل او سوک سکو خارج دا زمونږ د دین غٹ خدمت تے داخل کا او خارج کا حالاکہ دے انسان لے سوچ دے دا مولا چلہ کداما کم خدمت اوکو یا اللہ زمانی پتو گو او خارج او, او دا چلو رزرہ روانا جواب دا دی شدا او و بلاغت دی فنون سلاسو علت غائی دے چی دی فنون سلاسو باندې پوشی نو فصاحت و بلاغت پس دکی سیده گنا کلام بڑی بیا فسیحی تب فسیحی بلیغ بی تب سی بلیغی نو دا موقوف تے دا فصاحت و بلاغت پا دی فنون سلاسو باندې نو اللہ ما سکاکی سیب کتلې وجود خارجی ته شتادري واړه فنون سه کې حاصل کې بیا بچ کانونه فصاحت او بلاغت باندې پوښ شي هغه دا مخکې ذکر کړې دي فنون ثلاثه او فصاحت او بلاغت پرستو ذکر کړې دي لکه ابراهيم عليه السلام چې تسکيه په سوره نمبر کې ذکر کړي دا صحیح ده کنه او زه کی خبره باندې او حضرت ماتن کتل دی وجودی ذہنی تا شد فنون سلاسا خلق سلاس د گئی د دوا منظور نظر داوی چې زما کلام پسی سی بلیغ سی ز پسې اوسشم بلیغ سم نو د دوم نظر داوی نو دی حضرت کتل دی وجودی چاته ذہنی تا ایلتی غایب ذهن کې سوي مخ کې یو وجود کې مؤخری صحیح ده کنا لاکاشي الله تعالی تزکیہ ذکر دا په تلاوت په اول نمبر یتلو علیہم آیاتک و یزکیہم ټول قرآن مجید کې یزکیہم زموږ ذکرې او د ابراهیم علی السلام په دوا کې په یزکیہم په څلورم ځای کې ده ابراهیم علی السلام وجودی خارجیته کتلی دي او الله مقصود ته کتلی دي ملیت غایا ذہنن مقدمی او خارجن سوی مؤخری د ذہن تک قتلی دی وجود زہنی ته او آغا تک کم دن وجودی خارجي تک قتلی دی او دا ارچا اخبول اخبول اخبول اخبارا خبر ابانے پوئی کی کنا دو امدادی شفصاحت مقدم کو پا بلاغت پان لی بایت توجہ کیجئے ہمارے ساتھ کچھ ساتھ دیجئے ہمارے ہاں کے ساتھ ہاملہ یہ بسی بھی کافی ہے فساحت مقدم کو بچا باندے بلاغت پاندے زکا دا فساحت چی دے نو دامو قفن لہی دا بلاغت تے گویا فساحت دا جی کمنو جز دے دا بلاغت نا دا فساحت دا فساحت جز دے چانا بلاغت نا او جزء مقدمی بچا باندې او کل باندې ادی وجه نه 50 مقدم بچا باندې بلاغت باندې نمبر 3 تقسیم د فصاحته او تعریف د فصاحته اونکو حالانکه مونږه دال د کړی نه چې تقسیم فراو تعریف تا انزوب تیر نه پیژنم او ته راته پډل وډل بریدان څه کوي ثابت دی اول قراته دا پیرو کوي کنه نه اول تعریف او پس تاغ نه تصخيم اوګه ونه شوې جواب کلا چې د تعریف د پارا د اقسام کې امر مشترک نوي کلا چې په اقسام کې امر مشترک نوي په هغه ځای کې خلک تقسیم مخ کوي او بیا د هریو ساری پروسط سکی لکا چکڑ دی ابنی حاجب پو مستثناء کی چاکی چال مستثناء امم متصلن و امم من قطع بیلی چکری دی بیلی حوالی تسخم کرده بیاداریو تاریب کرده دل توم چه کمدنو دا هر هر سنو ایده کنه یعنی دا دیر تولو دریو والو اقسامو کیو امر مشتارکو نو د دیو جنہ داول تقسیم کو او بیا په دهاری او شو کی تاریخو کی ختمه تدا وای شداغو تا تقسیم راغه په مجهول مطلق کی تقسیم راگی مجهول مطلق کی زک زی پی جنمنا او پکاسو کوما تقسیم کو جواب مجهول مطلق نشته زکا یو او ح تاسو وروګه غونې دروس البلاغه ویری نه ده حته به دروس البلاغه دل ترا غلې فصاحت وسه شواته کنه پخا دا څو خلکه تلګه په ساختوم نه پیږی نام یو جواب تل فصاحت صدام نه پیږی مطلب داره چې دا تفسیم سیم د پاره تصور به وجه ما سده کافی نه تعریف لغوي کافی نه بس دومره چې فصاحت تړې سن اس لی چې داس شي په ساعت دي تا سوور بې وجهما ولسه دی کافی دی اوخاممهقاره چې تعالب پېنځې د رجې ته راهشيیدري که نه ملکه س س خو فحت ته کوې دیغ ته سوور بهې وجهما تاری لغوي دی ساعت په لغت کوې فسهحت په لغت کې غا وی لکېږي پسکه پساهات په لوګات کې تاسو مختصر کې بويلي یا بوای چې تم بی اوان الزهور تم بی اوټه کرا وړه ده تم بی اوان الزهور چې دا خبرداري ور کوي د ظهور نه ځان دغې کې اشاره شارح دی تکړیدا اشاره شارې دی تکړیدا چې دا زغور د دی فساحت دغ با لغوي اووا نه ده چېګ دا ظورې صرف معسه ده لغوي ده د فساحت ډیرې معې را ي په لغت کې لغت ډیره سر را ځي معې راځي داې چې د پلوونهجو کی سپ چې خراب شي تاسو معنی معې دي چې د هغې ف سحت معنی را ځي خو پاغې ټولو کې د زغور سه سه شووي پرته وي سه سامانانه د ظهور شوي پرته وي لکه افسه سوي افسه حس... سوي چې ما شوم کلا پاک پاک خبره اوزمه با با با با خبره سکه نه پوي وا وا نه پوي ګنداني افسه وا چې کلا شورشي او وا وا او خبره ورو خلک سکیږي پويږي دک ټایم کې خلا کوئی افسه سوي نو لغت کې الابانه و ظهور ابانه مرام دا جدا کېدل او زهور مرام دا څه نه ظهور دا دا اصطلاح کې چې کم فصاحت ته تاکمفرد کم کوم تکلم دې کړ دا د دې ټول کې د ابانه او د ظهور معنا ساده پراته دا د ابانه د څه د ظهور معنا په کې پراته دا نه د لغوي او بس دا کافي دي چې چا د لپاره تاریخ د پتقسیم لپاره دبرقدرې څه دي الفادو فیل المفرد هل الفو یصفو به هل مفرد فساحت چې دی یصففو به هل مفرد دا الفساو مفتده ده یصفو به هل مفرد وال کالامو تیک متقلمیکته که دا تقسیم د فساحت کې اقسام ساميلا سوته اخصامه شدا فساحت چه دي نو دا ثابتول شي څه کول شي یا دا يا دا فساحت جاريكي او مفرد باندې په کلام باندې او په متکلم باندې خوا دا ثابتول او خوا دا جریان په طریقي د مرکب تامي مرکب اسنادي کلامي او خوګه په طریقې دو مرکب ناقصوي مرکب ناقصي ترکیب غیر اسنادی توبه الله سره توبه دا چې کله کله سړی کتاب ګوربه و ته پتہ کتاب نی مار پسند شهر چې سړی لاس کې و ته ټک ورګی لاس وته نه کېد بل ازامونو ته او ګور سړی لټک ورګی خاترناک شید او چاجا کی چاجا حامر دے دا چدہ کی پٹار کی بند کنا نو بیا سڑے تے نہ پارا مل گن دا کہ سن بند اڑائی او اڑائی اے یا دند دل تے ڈوڑل بوڑل لڑکا وے لگا دل تا کہ پاڑوش تے نو ما تا سلہ ٹک نشی در کولے او جمعاتوں کی خو پاڑوان نشتے نو اسنے جٹک تلے در کی خیالو تا کوئی بالکل غبیک میکنی اگے کی تالاف اتے اسنے جٹک تلے در کی حال په سحتو په ساعت چې کمونو یوصفو بیا حال مفره دو وال کلام وال مقل لیم را در یو ملګې وایي چرته غرض بیا خبرې و وړې دللی دا خبرې به چې تظ په نو ماته خو دا پهنی چې دا چې تظیم دا درسې ماغ خبرې وکړل که نه پره اونو چې ته چاورې دی له ما ته وی سم بزګانی او سم مهنتیان وي څومره ملګره ده کارامه ولي وي کسم سم نه تا چې هغه سره خبرې کړې دي او خصال ماټي کې پټي کې ورې دی هغه عالم نه خخ کول عالم نه ماټي کې پټي کې ورې دی وی تاسو خبره ته تا کړې مې دلې وځه مندي په خدایې کې روکا بايال لازمال په توګه زهخ خپللو هم شیرر ځکه دا خبرې ما د چاکره به زه به سب مسلمان شو خو بیا به لاذا بنددي په ی وړ پهې بلې اوبالې نو مړه ت شا اوباات یو صف و بهحل مفرت دا په سحت چې دی ظاهر معه داوه چې دا په ساعت موصوف قییاکیږي د مفرد او د کلان او د چا د متقلیم د تا سوال کوو کوا سب چه د توصیف داو مرکبي توصيفي ته ويلي شي په نحوه کې مرکب ناتيتا مرکبي ناتيتا مطلب په مرکبي غير تام چه د مرکب ناقص چې تركيبي توصيفي دي په اغه باندې په واقعي لا ک كلمهن صيهه مفردن فصيحن مفردن فصيحن کلامن فصيحن او متكلمن فصيحن يا دواړه معرفي ایجا کنا المفرد الفصیح, الفصیح. اول متکلم الفصیح نو تو بطرکیب توصیفی سره برازی او ترکیب غیر توصیفی یعنی اسنادی سره بجایز من غوید یوسفون وصف لغوی مراد ده وصف څه ده لغوی شداد کل... بساحت ثابت ولشی ده جاری کولشی پچا باندې ومفرد کلام متکلم باندې خوا که د اجران په طرقې د ممرقبې کلامی دي او که غیرې کلاممي اسنای وي که غیرې ثنادي نو ال کامهتو فسی حتون اوته دا خبرڅک نه دا صی ده کلمهته مفره د فسی هو ال کالامو فسی کالامو فسی موقل فسی داام ک او که په طرقې د حاله زل خپارې طرریخې سره خو چې جریانې نوال فسا نو فسا درې قسمونه شو مفرت کله تقلیم سوالو کو یو لنډ غونته کې هغه دا دی چې داسې طرریقې سره ذکر په مکان د تقسیم کې دا پایده کوي حسر توجو دا سے طریقی سر از فکر په مقام نو تقسیم کی مقام د چاوی او دا سزونه ذکر کړکړي دا فائدہ کې څه شي حصر مطلب ستادارې چې دا دری قسمت او بلو نشته زباتوقه ما مرکب غیر مفید مرکبه غیر مفید مرکب غیر مفید. مفید مفرد نه دی ځکه مفرد مقابل لچاده بنه ومیر کی مفرد لغذه بوشود تنہا کہ دلانت کنت برخت مانا سٹگنیسته بگی پنات بر یک مانا او دغی مقابله کسی شے مرکب دی بیان کی لفظی مستعمل در سخن عرب بر دو قسم اس مفرد مراکب. مراکب و مرکب یعنی بیا مرکب دو قسم کڑے مفید او غیر مفید و مفرد ده. مفید مرکب مقابل لچہ دی تمفرد دی نو مرکب مفید پر مفرد کے داخلی دی لے او مرکب مفيد او مرکب غير مفيد يوبل سدي مقابل لي ثيلا او كلام نومد مرکب مفيد دي كلام نومد مرکب مفيد دي نو مرکب غير مفيد مقابل ل شو ده كلام شو کنا ده مرکب غير مفيد ن په مفرد کې داخله او نه په كلام کې داخله او په متکلم کې خصوص د سره داخله ولي نشي ده په کسرورم قسم رانغه چمو دغه د فساحت د چې کوم صرف یوازې مفرد او کلام او متکلم نه بلکه او سرورم که څونشت چې مرکب غیري د دې تقسیم د سې کول د لپاره خل خالی او زوزني را پاسې دل هغه او جواب کو او بل جواب چې کمدنو اللامات تف تفتازاني سې بو کو چونکی مونږ مختصر نو کرانی مختصر سيو نو نو مونږ به کم دنو او د چاته لاری کو د تفتازانی سی اول خلخالی و زو او زوزنی را والا او بیا ته کمنن او غیبان نه رد وکه د دې تقسیم د سائیکولو لپاره د ریکولو لپاره شدا درې دیو سلورو ندی علامه خلخالی او علامه زوزنی اغی داوی چې دا مرکبي غیر مفید داخل دی په کلام کې دا داخل دی بچا کې په کلام کې ذکره کلام معنی دے کہ دادا چھ مال اسبی مفردن مال اسبی مفردن چھا سنیوی مفرد نوی بیا امرکب تام یہ کم مرکب ناقصی مرکبی غیر مفید یہ کم مرکبی مفید دا کلام دا سشی مرکبی غیر مفید مڑا دا داخل چھ بچا کہ کلام کہ نو بس کہ اس شو دریشو علاما تفتازانی سه اغا وی وی دا مرکب غیر مفید داخل لی پا مفرد کی دا مرکب غیر مفید داخل لی پا چاکی مفرد کی ذکا مفرد چه ده نو حقیقتن یو پا مانا دشا رازی نو مرکب خلاف مطلق مرکب مقابل رازی دو مفرد دو مفر مقابل ل کلام را مقابل س کېږي راځي که نه را ځي راي که مقابل ل تصنی اودو جامې را ي راض که نه را ځي دا ټولې حافقیقی معې دي سې دی حقیقی معې دي دلته دا مفرد مقابل ل ذکر دی سم مفر ول نو مفرد مقابل ل ذکر دی کلام او مفرد چې مقابل لچا شي کلام شي نو التک مراد د مفرد نه اغه دي شاغت کمنن کلام نیوی سنوی کلام بیا مفردی حقیقی وی او بیا کومرکب نه کیسی مرکب وی او ائ الاما زوزنی چې په کلام کې مجاز کای او د کلام معنی مجازي اخلي شماله سوي مفرد او مرکب غیر ناقص په کسه کای داداخلی دا دا. دا. دا. دا. دا. نو زه ستاونه انې تپوس کومه د کومه تپوس کوم چې دلته د مفرت مع نهوالي چې مالیسه به کلامین په دای ماه حافقیقي ده دای ماشي ده حقیق ده اوستا ماسوشي ده مجاې ده مجاز ته به الله چې کمو سر ورت کېږي چې حقیقت مال زر شو نو حقیق معه شته وللی مجا ته دي اللهولله داواو چر ته چر ته چر ته پا کلام دا عربو که مراکب غیر مفید بانی یو زی که چه تا اطلاق د کلامون شوی دی چه چه داویلی چه غلام و زیدین کلامون بیلی دی چه تا چاویلی دی چه چا اطلاق دا سر کلی نده دا نفس احتمال لی لوجود له فی الخاری د کلام عربو که داو ری دلی دی وجه نا زوزانی او علامت افتضانی میدان گټو یوسف بهل مفرد موصف کول شي نشابتهول شي دات کمندنو په فساحت فصاحت سره موصف کول شي په دی فصاحت سره ثابتول شي د فصاحت یا جاری کول شي د فصاحت مفرد باندې او په کلام باندې او په متکلم باندې ولبلاغه یوسف بهل اخیران فقصد پکمانو